Gaur, Goienerreko kide bat etorreza zaigu gurera. Da, gurekin dago alazne arruti. Kaixo alazne, zemuz abil? Hor zondo. Zure baimenak inzuka ingo dizut, eh? Hor zondo. Azteko, bueno, Goienerreko kide zea, langile, zer da la Goiener Azalpen orokor bat emango altzen eguke. Noski, eh, Goiener da, eh, bueno, eh, kooperatiba bat, E, prozesu parte hartzaile bat ekin nahi zantzun bere garaian, ba, pixkat gure kontsumoai, hausnarketa ba, bat egintzen gure kontsumoan ingurun, eta bueno, e, prinsipioz, idean aguzian hola baite ezan, energia, bueno, kontsumitzen dut energia hori sortzea, edo bentzat zaiatzea, baina, bueno, orduan etorri zan hola, legealdak nahiko bortitz bat, eta azkenean e, zentratu zan hola baite, ba, bueno, kontsumo kooperatiba sortzean. Orduan, e, lehen, lehen pausua edo, nola baite izan zen, bere bazkidei energia berriztagarria kontsumitzeko zerbitzua, edo bon, aukera aukera ematea, baina, bueno, bigarren lerro bat edo bazio nola baite ba, bere zorkontza proiektu propioak garatzeko. Eh? Orduan, goien erren barruan e, dakagu baitare zorkontza taldea edo, deitzen dioguna, eta hau, bueno, nafarkopen izen pean jongo litzatekezen nola baite bere egin berdia, bah, bijarduera hauek. Eta, bueno, irugarren zutabea edo nola baite izan golitzateke goien errelkartea, eta onnik biltzen duna da nola baite, voluntario lan guzti hori, eta, bueno, ba, e, nematen dian itzaldi guztiak eta jarduerak nola baite, ba, horren bitartezku deatzen dira horren lan talde ezberreina daude, ba, koitzai interesatzen zaizkion gai horiek e, jorratzeko, eta, bueno, ba, iru zutabe horiek egon golirak nola eta guzti hori ba, goien er taldea izan golitzateke. Eta esan duzu energia berriztagarrian onarritzen dela, euneko eunean? Bai, bueno, azkenean e, nola batean merkatuan egiten deguna da, energia eroztendanean, e, energia honei lotuta ziurtagiri batzuk erosi, eta ba, ori, ziurtagiri hauen bitartez, gure kontsumitzalei e, ba, behaien etxetara bideratzen den energia hori edo, ba, jatorri berriztagarritik dago, e, datorrela edo e, ziurtatzen da. Beraz, bai, gure helburu naguzia edo badabentzat, e, nolabete trantsizio energetikoan, ba, e, ere du justo goba, baten alde egitea ez? Eta bueno, bentsat gure baskidei ba, aldan eginean, hortan ba, laguntzea. Kontsumuan e, zentratzen zinean, eta kontsumitzeko, bueno, modu desberlineak daude, gaurrizketa gai hartuko dugu, autokontsumoa. Uh -huh. bai, esplikatuko altzen eguke, Zerren, autokontxumoa? Auto Noski. Ba, bueno, autokontxumoa ideia berzela izango litzateke gure kontxumoa eh sorkuntza baten bitartez eh azertzea. Noski, azkenean autokontxumoa honek iturri desberdinak izan ditzake, eh ba bai, jatorri berriztagarria edo berriztagarria ez dena. Gure kasuan eh bultzatzen dugu neredua edo e, da ba berriztagarrietatik datorrena. Eta bueno, azkenean Euskal Herrian e, energia baliabide ugari e, baliatu ditugu eh bueno ezaguna da oso ibaietan ditugun en, errotak edo eta bueno, azkenean zentrala handiak edo bultzatzerako orduan ba bueno ingurumenaren ingurumenai dagokionez edo ba inpaktu desberrina daude ez e, ordun gu gera nada nolabete ja eraikita dauden eraikita dauden zentral horiek edo ba txukuntzea edo bueno horiek baliatza ez eraikitzea bera baina eh gero autokontsumetzeko beste modu bat izango litzateke baitare ere ba fotovoltaikoa azkenean eguzki panelen bitartez egiten denegona da ba hori eguzki panela korrente zuzena sortzen du en, en irradiazioaren bitartez eta gero energia hau bihurtuko litzateke korrente alternora Eta ba, kontsumo bat azetzera bideratuko letateke. Noski kontsumoa korronta zuzenean ere egin daiteke, baina hau bon, jai zangolitzateke, ba, sistema izolatuetan kontsumo e, desberdin batzuk azetzeko. Baina nagusiki goen e, lantzen ari den autokontsuma edo ba, ere du hori zangolitzateke. Alternora bideratu eta ia zuzenean ba, gure etxean daukagun kontsumo hori ba, alik eta zati handinean bertatik azetzea. Eta bueno, gero, e, bestelako iturriak ere izango genituzke, es, ba, termiko, prozesu termikoei lotutako guztiak, biodiizelak, edo bueno, ikatsarekin lotutakoak, baina bueno, horik ja bizkat e, kanpo golatzen gure jardunean, ez? Eta bueno, hori, izango litzateke ideia gutxi gorabera. Alternatibogunean kokatuko dugu gure etxean daukagun energia ta zitzein dezake Hore da azkenan egokitu berdez energia hori, ba sarean dagoen baldintzetara edo ba eh, kontsumitua uh -huh da zergatik kontxu, autokontsumitu beharko genuke. Ze ondura ditu autokontsumoak? Bueno, azkenean, eh autokontsumoa eh da, baina azkenean bai nik nikuztei garrantzitsua dela nolabaite kontsumoarekiko daukagun menpe, menpekotasun hori kontuan hartzea, eh? Azkenean beti esaten da energiari garbiena kontsumitzen eztena dela. Orduan efizientzia ba ezinbestekoa da baina claro, azkenean menpekotasun hori, ba, pixkat, e, Horren aur, aurka edo zer egin dezakegu, ba, gu, gure zorkuntza puntuak sortzeaz. Azkenean, ba, e, gure eredua pixkat da oso zentralizatua, ez? zorkuntza aldeku batuta negiten da, e, gugandik ez du zertan gertu egon zorkuntza horre, garraioan ere galerazko daude. Bueno, orduan, horren alternatibat izango ditateke, ba, pixkat dezentralizatzea, banatzea zorkuntza hori ba, aliketa gertuen eta efizienteago izateko. Orduan eredua hori hori izango litzateke ba ez izateko horren menpekoak bestegiko. Zeu, kontuetan hartuta en, energia Euskal Herrian 1980-en guruan kanpotik ekartzen dela, eta ez dala berriztagarria, ba bueno, horren hori konpontzeko ba egin egur zerbait, eh? Eta on, ba aukera bikaina iru itza izango. Lehen aipatzen zenun sare elektrikoa autokontxumuak sare horretatik kanpo uzten altzaitu. Ez azkeneanen en bilatzen dena da, bueno, e, kasu hontan fotovoltaika sarit ari gea. Orduan izango letateke eguzki ordutan, e, daukagun kontsumo hori, ba sorkuntzaren bitartez asatu dezakeu. Noski gero gauez ematen dian kontsumoak edo goizean eta aurrendikan eguzkia, ba, ba, e, baliagarri eh, baliabarri ez dagoenean, ba nunbaitetik hasetu behar dea eta zaretik izolatzeko, ba, biltegi eratu egin merko egunen energia hau, eta hor bueno, ba, ja, errenta garritan biskait kolokan jartzen da ez. Hor dut, autokontxumuak en, ba, ematen digun aukera da, nola baita esarean e, berdin jarraitu, e, konektatuta gaude esareari, baino e, kontxumuaren zati bat aurreztu egingo genuke. Eta e, faltaza egun momentuan zare, zareari eskatuko genioke eta soberan daukagonean ba, zareari e, itzuli edo bueno, e, zaretik bideratuko genuke energia hori. Baina e, fizikoki e, azkenean da gure kuadro nagurzian demagonetxe batean e, bertara konektatzea inbertsoraren e, irteera. Eta hori, ba, zuzenean sortzen dana autokonsumituko lietateke eta gainontzekoa e, bidali zarera. Esan genuke zareak... E... Biltegi haundi baten funtzio edo, bateria haundi baten funtzio edo kalakasunetan, ez? Hore da, hori da, askenean hori. Eta, da, hombre, beti dago aukera izolatzeko e, zaretik, baina, bueno, gehiago izango da, ba, zarera ez eh, zarera konektatzeko zailtasuna dagon lekutan, ba, autokontxuma e, bal, e, baliatzen da, da, bueno, oso interesgarria da. Baina, dagoeneko ja zareari lotuta bagaude, ba, bueno, <laughs> agienaztaka horremazteko zentua edo, bueno, aukera bat da, baina, bueno, astertua berko litzateke. Autokontsumoa zitze gitekoan pare bat alde sentzu dizut e, instalazio fotovoltaikoak eh darabilzki Instalazio fotovoltaiko hauek pentsatzen ditu izango diala etxeetan ikusten ditugun plaka solarrak. Mhm. Uh -huh. Errentagarriak aldira norboanakorentzat. Ba, bueno, eh hartuta gutxu grabera etxe domestiko normal bat edo, nolabaite en eguzki orduetan daukagun kontxuma gutxugora bera herena litzateke e, ba, sortu, sortu dezakeguna eta gure kontsumotik aurreztu dezakeguna nolabaite herena izango litzateke gutxugora bera eta bueno eh oraingainera bueno iazko legedialdaketarekin ba, gauzako betu hobetu egin da ez garaio batean eguzkiarekiko zerga eta bueno horri bilizian goraberak 2018an zerga hori jau en, deus estatu zen, eta bueno errentagarria gobilakatu izan nolabaite auto kontxumoa Baina iastik bai, bueno, erregede kretu berri bat sortu zala eta e, ba, marko juridiko berri bat edo nola baite sortu zen ez. Eta, ba, hori daukagu batetik autokontsumo karkakoa, oda zorkuntza eta kontsumitzale bat e, dauzkagu. Edo bueno, beste aukera bat da kontsumitzale gehiagolotzea lotzea zorkuntza puntu hori. Eta orduan ja, e, instalazio kolektibo bat izango litzatek. Gaur egun baditugu beste tresna batzuk edo bueno, aukera batzuk e, autokontsumoa errentagarri egiten dutenak. Eta bueno, baita ere, konpentsazioa ba, ere, gaur egun e, e, zehaztuta dago nola egin behar dan, Eta, Zet zenbakiak e, asko hobetzen dira eta bai, gaur egun oso rentagarria, rentagarria izango litzateke. Beste bat da, burujabetza energetikorako bideo honetan erabiltzaileak ez du zertan aditua izan, nola egin dezakezu zura itxeko instalazio bat, zuk ener energia zipitzik ez badakizu. Ba, bueno, azkenean guk e, goienerretik e, autokontsumo zerbitzua martxan daukagu, eta azkenean, e, ba, nahiko horreixa da, autokontsumitzen hasi nahi baiezu, asteko e, webgunean informazioa daukazu, bueno, edo zen zalantza ere galdetu dezakezu, baina eskatu bueno, dezakezu zure e, aurrebi dira garretasun txostena, eta azkenean egiten dena da, zure urte guzti bateko kontsumo datuak aztertu, Eta hau zorkuntza sistema batekin konparatu, ez nola baite. Basure kontsuman onarrituta e, zenbateko instalazioa beharko zenuke. Eta bueno, hori eskatuz gero, bai, azuzenean e, txosten bat helarazten zaio, ba, eskatzen duenari. Hori bai, eskatzen duguna da, e, goienerreko bazkide izatea eta nafarkopeko bazkide izatea baita ere. Baina, bueno, ekarpen simboliko bat e, e, egin beharko lukate eta ba, webgunetik bertatik jatzen bat eskatu, eskatzeko ba, gait, e, aukera izango luke. Nilukenaka. Beraz ba daude bideratzaile batzuko aditu batzuko daude ba, bai, bai. eta gu bezala ba gehiago ere bai, ez? Baina bueno, guk bentzat saiatzegera aldegune hinean, eh jende, jende horri bagian agian esaten nik ni elektriztateaz ez da ez da ke zipi, bueno gaina kontsumitzen dezuna, ba, egunero kontsumitzen du, horren ba, inguruan ausnarketa bat ere egin aiteke, ez? Ta fisukat alduntzen saiatzen gera ba, gure bazkideak, eta gerturatzen den oro ba alik, eta, ba, bueno, errazena izateko bideo hori eta bueno, hori ba, alduntze hori emateko. Hala hmm. ere, autokontsumoa itzi itera joan, ez dela nahiko konzeptu individuala, nik sortu nik eh, kontsumituko detena? Bai, bueno... En hori, ezaten nun bezala, aukera berriak sortu dia autokontsumo partekatua kasu eta demagun, gaur egun, etxebizitza bloke batek ere autokontxumitu bezake, en, instalazio kolektibo batekin ez. Orduan, zer gertatzen da, ba, kontxumitzale guzti horiek zorkuntza sistema bakarra eukiko lukete, baina guztiak helikatuko lirateke hortatik ez. Orduan, bono, izan daiteke individuala, baina kolektiboten zunari ere ba, bidea ematen dio. Eta bueno, gaur egunean tendentzia bada, ba, ba pizkat kolektibo kolektibotasun hori, azkenean ba, bueno, kostuak ere, eh, kostuak aurregiteko ere baliabide geio izan ditzake egulako. Eta bueno, ba, gure etxe bizitza e, ez badu espazio horik sortzeko, ba, bueno, beste leku batean sortu dezakigu. Beti ere gertu egonda eta balentzak eh onesten baina bueno, ba aukera geio badazkagula gaur egun. Indibidualak izatetik tanpo Aukera, individual loietatik kanpo beste aukera bat da komunitate energetikoak. Hore da, hore da. Bai, e, kontzeptua nahiko mamitsua da, eta baina, bueno, zailatuko nez, hutxu gora bera, azaltzen ez. Komunitate energetikoen gaia, e, bueno, Europar, Europatik datorren kontzeptua ba da, nola behit? Eta, bueno, oa ez dago e, Espain Espainiar Estatuan e, ba, transposizioa eginda ez. Hau da, legez ora hendikan ez dago e, guztiz zehaztuta ba, e, lurralde honetan. Egidea, laizter ezpero degula transposizioa hau ematea. Baina, bueno, kontzeptu berzela izango litzateken hola baita, e, prozesu parte hartzaile baten bitartez, komunitate bati edo inguru bati, ba, onurak bilatzea, bai, ingurumenarekiko, jasangarreteasunarekiko, onura sozialak baitare eta ekonomikoak. Baina, noski, ekonomikoak ezaten dugunean, xedea inozozta izango irabazi ekonomikoak izatea, ez? E, ba hori, sortuko dialan postuak eta e, ba, zerbitzu berriak, baina, bueno, irabazi azmorik gabeko porzesu bat izan beharko luke. Eta, bueno, e, hola, orokorrean esateko bi mota edo bere izten momentuz, bat izango ditateke e, tokiko komunitate energetikoa edo lokala, eta bestia berriztagarria, komunitate energetikoa berriztagarria. Eta bueno, jardueran arabera, ba, batean edo bestean e, kokatzeko aukera engoltzateke. Um, baina, bueno, kolektibotanzun hori azpimarratuz, ba bai, e, aukera oso ona da eta bueno, e, lehen, lehen adibideak edo ba, garatzen nahi da eta oso interesgarria irutsen zaigo. Sentzu Europatik datorrena dela, baino ez dena iritsi guztiz oraindik. Se faltase falta io, ser hemen komunitateak sortzeko. Bueno, e, lehen, lehen prozesuak edo martxan daude, baino bai gauza norbera aida ba, bere, bere ideak edo e, paper gainean jarriz, eta bueno, ez, e, aurrera eraman ez, baina azkenean bai faltada legea aldetikan e, gauzak zehaztea, eta bueno, hori ja, finkatzen denean, ba, egokitu beharko dugu, oen lantzen nahi prozesu hauek ez. Baina bueno, hori, Europako adibidea hartuta ba, gutxugarabera badakigu zeh, ze formatan edo izango leitzateken. Baina bai, bazkenen forma juridiko bat ere e, beharko du komunitate energetiko honek, eta bueno, baldintza hoiak zehazteke daude bandikan guztiz. Baina bueno, prozesuak jamartxan daude, eta <laughs> ba, zai egon be, e, bitartean, ba, zere gina badao. Lantzen jungaitezke. Ko, bai, komunitate energetikoen parte, bai, autokontsumoa praktikatzen dutenetan, ze aldura izango baintuzke Ba, bueno, praktika hauetan edo, zer ze lakart, zer dura sozial, dakartza hauetan parte hartzeak? Eza, komunitate energetikotan edo orokorrean, bueno, azkenan eh, komunitate energetikon barruan zorkuntza ere egongo da, eta autokontxumoare barruan estango da ez, baina, bueno, nik ustez bai eh, norbanakoak badakala hori? Eh, Energiarekiko daukan harreman hori egin horren inguruan hausnartzeko bete beharra, esango nuke. Batetik, ba, e, murriztu egin berdeulako gure kontsumoa eta egokitu, azteko. Eta, bueno, ba, pixkat hori menpekotasun hori, ez? Kampoarekiko daukagun menpekotasun hori ba, gutxitzeko eta ba, nolabaita trantsizio justu hori eta parte hartzaileago bat e, sortzeko, ban ikusten norbanakotik abiatu berdeula, ez? Eta, bueno eh ez daikiterantzundiz duten iaiaia. <risa> <risa> murriztea aipatzen zen kontsumoa murriztea. Errexial dago gure kontsumoa murrizten. Zenbateko kontzientzia duta gaude gure erabilera energetikoarekin? Hori da lehenengo kontzientziaxi hori hein merko nokuke, baina bueno, nik uste dut ja argiteriai dagoki oneseta, ba ledaren en aldaketak eta hori ja naiko uztartua dago, bez, eta udalerriek ere baia aidia aldatzen euren argiteri sistemak eta bar eta bueno, etxe bizitzetan ba betiko tresnak efizienteago tresna efizienteagoak en, ba, aldatzea alden einean edo bueno, gure berokuntza sistemek ere azkenean ba iruten zaigu ba hori kontsumitzen degula argia piztea magarrekenz, baina bueno, etxe bizitzetan batez ere ba berokuntza sistemek ere pixo handia dute Eta hortan ere alternativa asko dauzkago, ez? Ba, len galdara bat eh eta ja eh akatsak ematen ari bada, ba bueno, alternativa daude. Eta hortan ere egin dezakegu, ez? Eta bueno, hori azkenean zenbatetan eh gehiago murriztu kontxumoa, e, ba autokontxumoak ere a liketa sati jaundiena eh hartuko da, Gure kontsumuan, eta hori, ba menpekotasun hori murriztuko genuke. Mm -hmm. Zein dia e, gure etxeetan Gehien baldiatzen ditugun energia motak edo ze eh, beharko genioke autokontsumo bidez. Eh, autokontsumo bidez azkenean, Eguzki hor dutan, esan dugu, ez? Eguzki hor dutan e, kokatzen dien kontsumo guzti horiek, ba jo, Gauez, ez, labadora <laughs> gau ez jarri berrean, ba, igualetzen gu konstatzen e eguerdiko hor bitan eguzkia hor gori-gori handago jartzea, ez? Hortan badaukago ba, aldaketa, egokitzea da azkenean ez? Eta bueno, gaur egun dauden teknologiekin pff, ba, jau itutago den mugi korretik ere aktibatzea gure gailoak, ez? Hor ba, aukerazko daukago, baina bai e, pixkat e, gure kontsumo en ereduak edo bueno aldatzea da, ez? Eta nikuzet ja goianerren eh noski gure bazkide instalatzaileei kasuak pasatzen dizkiegu, ez? Eh eta bueno, nikustet, ja, e, behin instalazio hori martxan jartzen dutenean ausnarketa hori egin da dutela, ez? Ba, bueno, plaka batzu jarri dut, baina hau errentagarria bada izatez, baina kontxo, nere kontxumoak egokitzen baditut, ba, are eta errentagarriago izango da eta bueno, ba efizienteago izango naiz. Orduan, lanketa hori nikuzat eskutik dela, ez? Autokuntzumorena eta aurrezpenarena. Oihitura aldaketa hauek eta kudeaketa eredu desberlin honek edo aldatu honek ze erain edo ze onura ekarriko leitzukete, bai bizion krisiakosozial honen baitan. Ba, bueno, <laughs> azkenean eh... Bauri, eh, azkenean gean menpekoak, ba hori irutzen zaigu energia gure bizitzetan soiliek dela faktura bat, ez? Eta ba, nik ustez asteko badago jende asko, eh, ba fakturak, ordaindu ditula jakin gabe zer dagoen ere horren or atzean. Eta bueno, ba Goiernerrek alternativa bat eskaintzen du zentzu hortan, eh, e, fakturak arliketak arliketa gardenenak izatean zaiatzen gera, azaltzen ba, hori termino bakoitzak zer dagoen. Eh, edo zein kontsultari ere, ba, e, eta bueno, da, dagokigun arduraz eranztuten diogu, ez? Orduan, nikuzak hori, BTE-ar nagusia batez ere, e, informatzea jendea, e, jakitea aukera desberrenak da eta bueno, ba, laguntzeko gaudela zentzu zentzu hontan. Nei basenu beste zeo zegeitu, aukera emango dizuke. Eh? Ba, hori. <laughs> Guentzat, ba hontan martxan gabiltzala sentzu guzti eta bueno, esan duten bezala dagoen ba, RR hor dago, voluntariotza lan ikaragarria egiten dugu eta bueno, eh ba denbora librea baduzute eta ez baduzute ere, ba e, voluntario e, talde honen barruan egotean ikusetu interesgarria dela. Ni ere bere garaian hola asin Eta, bono, ba, ez dekit, badago taldea, ba, muguikortan inguruan, hausnartzen duena, zorkuntzaren inguruan, autokontsumoaren inguruan, orduan, bueno, nik lekua bilatzea nahi dela, gure artean, eta, bueno, nik bintzat e, interesaba esute, ba, gure uekunetara jo, eta, bueno, hortxe gaudela edo zertarako. O, ea, ba, energian ardura kolektiboago batera juten gean. Bile da. eskerra lasne. Ba, izuei, gure nartea.